إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مذل له وما يذلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه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 Walam yelbisu imanahum bidzalmin. Ulaikalahum al-amn wahum mahdalon. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikitpun. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahuwataala nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah kaum muslimin Sidang jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dua perkara penting Yang pertama adalah Siapakah orang-orang yang beriman Dan yang kedua Apa anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita siapa itu orang yang beriman secara hakiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan kedzaliman mereka yang tidak dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman sedikitpun Inilah yang dimaksud orang yang beriman Orang beriman itu adalah yang iman mereka tidak tercampur oleh kezaliman sedikit pun Jemaah sekalian Apa yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini Maksudnya adalah kesyirikan Perbuatan menyekutukan Allah Atau kufur kepada Allah Ini telah ditafsirkan langsung dan telah dijelaskan langsung oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis Al Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina amanu wa yalbisu imanuhum bidzulmin ay orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman sedikit pun adalah dengan kesyirikan Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman alaihi salam ketika ketika beliau menasihati anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna asyrika zulmun azim wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar jadi jemaah sekalian kezaliman yang besar yaitu perbuatan syirik Inilah yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini. Maka orang yang beriman adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikitpun. Kenapa jemaah sekalian? Karena apabila seseorang melakukan amalan-amalan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan kekufuran, maka imannya akan menjadi batal. Islamnya akan menjadi batal. Tauhidnya akan hilang. Sehingga dia kemudian menjadi murtad. Keluar dari Islam Sebagaimana Kita telah memahami Dan kita berusaha selalu mempelajari Apa yang bisa membatalkan Wuduk kita Apa saja yang bisa membatalkan Solat kita Apa saja yang bisa membatalkan puasa kita Maka ketahuilah jamaah sekalian Yang lebih penting untuk kita ketahui adalah Apa saja Yang bisa membatalkan Islam kita Apa saja yang bisa Membatalkan iman kita apa saja yang membatalkan tauhid kita Maka Kesyirikan itulah Serta perbuatan-perbuatan kekufuran kepada Allah Yang dapat membatalkan Keislaman kita Menghilangkan tauhid kita Bahkan jemaah sekalian Amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Apabila kita Melakukan kesyirikan kepadanya Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya Ma mana ahum Amtu qobala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru wa bi Tidak ada yang menyebabkan amalan mereka tidak diterima yaitu sedekah-sedekah mereka kecuali karena kesyirikan dan kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya Bukan hanya itu jemaah sekalian. Islam kita menjadi batal. Iman kita menjadi tidak sah apabila kita melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dan juga semua amal soleh, semua amal ibadah yang pernah kita kerjakan juga menjadi ikut batal, menjadi ikut hilang, sebagaimana yang Allah ingatkan. Walakaduhiya ilaika wa ilalladina min kablika la'in ashra'ta la amaluka n'amaluka, walla taqoonan min al khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada mu, Wahai Muhammad dan kepada para Nabi sebelummu. Kalau kamu menyakutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya begitu hebat, ibadahnya begitu banyak. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan beliau apabila kamu menyakutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Namun tentunya. Para nabi dan rasul itu maksum, mereka dijaga oleh Allah. Akan tetapi dalam ayat ini ada peringatan bagi kita. Apabila nabi saja andai beliau menyekutukan Allah terhapuslah amalannya. Apalagi hanya kita manusia biasa. Apabila kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus amal-amalan kita. Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian andaikan seseorang beribadah kepada Allah selama 50 tahun lamanya. Kemudian setelah itu dia menyekutukan Allah. Maka akan terhapus seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan. Menunjukkan kepada kita betapa bahayanya dosa perbuatan syirik. Betapa murkannya Allah terhadap orang yang melakukan syirik Sehingga amal ibadah mereka menjadi terhapus Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah menegaskan Walau anhum Andai kan mereka melakukan kesyirikan Maka sungguh terhapuslah Menjadi batillah seluruh amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam ayat yang lain, wakadimna ilma amilumin amalin, fajalna huhaba amn Dan kami hadapi segala amalan yang pernah mereka kerjakan di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, dan tidak bisa dipetik pahalanya di hari akhirat kelak. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita. Bahawasannya apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Melakukan kekufuran kepada Allah Kemudian dia mati sebelum bertawabat kepadanya Maka Allah selama-lamanya tidak akan pernah mengampuni dosanya Sebagaimana firman Allah la wa yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehendaki dan yang lebih berbahaya jemaah sekalian. Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Dia belum taubat kepada Allah sebelum matinya. Maka pasti tempatnya di neraka jahanam Dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Dan juga tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu mayyushrik billah. فَقَدْ هَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْسَارِ Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Maka Allah haramkan surga atasnya Neraka adalah tempatnya Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan Ataupun memberikan syafaat Kepada orang-orang yang zalim tersebut Oleh kerana jemaah sekalian Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Pernah mengabarkan Di antara orang-orang yang akan diberikan syafaat Adalah Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selama itu bukan perbuatan syirik dan bukan perbuatan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar selama itu bukan dosa syirik dan dosa kekufuran dari kalangan umatku. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang akan berbahagia? Dengan syafaatku pada hari kiamat ya Rasulullah maka beliau bersabda mengkala lah ilaha ilallah khali san mengkala orang yang akan berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha ilallah dengan ikhlas murni dari dasar hati dari dasar hatinya artinya jemaah sekalian orang yang akan mendapatkan syafaat itu. Bukan orang yang sekedar mengucapkan La ilaha illallah Melainkan orang yang mengucapkan dan mengamalkan kalimat La ilaha illallah Karena itulah bukti bahawa dia mengucapkan La ilaha illallah dari dasar hatinya Oleh karena jemaah sekalian ulama menjelaskan Untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah Kita harus mengamalkan dua rukun yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Barulah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Barang siapa yang tidak mengamalkannya Maka dia tidak mungkin mendapatkan syafaat Nabi SAW Bahkan dia sudah dipastikan masuk neraka Dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Rukun yang pertama jemaah sekalian Terkandung dalam kalimat La Ilaha Iaitu rukun an annafiyu atau penafikan Artinya adalah menafikan Atau menganggap salah dan mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah semua yang dianggap Tuhan selain Allah, itulah hakikat kalimat la ilaha, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha berarti dia harus meyakini semua yang disembah atau dianggap Tuhan selain Allah adalah salah, semua ajaran-ajaran semua agama-agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah adalah tidak benar. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, innad dīna 'indallāhil islām. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula Allah tegaskan, wa mayyabtaghi ghayral islāmi dīnan falyuqbal min wa huwa fil ākhirati minal khāsirīn. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan pernah menerima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyun. Summa mata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan Islam yang aku bawa Kemudian dia mati sebelum dia beriman Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani Maka dia termasuk penghuni neraka Inilah jemaah sekalian rukun yang pertama dari kalimat La, la ilaha illallah Kemudian rukun yang kedua terletak dalam kalimat illallah Yaitu rukun al-isbat atau penetapan Artinya adalah menetapkan Yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya Mengimani dengan sepenuh hati Tidak ada keraguan sedikit pun Hanya Allah SWT Azza wa Jalla Satu-satunya yang patut untuk disembah Hanya dia yang boleh kita persembahkan ibadah kita Sebagaimana kita mengimani. Hanya dia yang menciptakan kita. Hanya dia saja yang memberikan rizki kepada kita. Hanya Allah saja yang menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Hanya Allah yang maha mampu memberikan manfaat kepada kita. Dan menimpakan mudarat atau musibah kepada kita. Serta hanya Allah yang maha mampu melindungi kita dari marah bahaya. Hanya Allah yang maha mampu mendengarkan doa-doa kita dan hanya dia saja yang bisa mengabulkan doa-doa kita oleh karena itu kita hanya berdoa kepadanya sebab doa itu adalah ibadah tidak sedikit pun boleh dipersembahkan kepada selain Allah tidak boleh dijadikan perantara antara Allah dengan kita Yaitu makhluk-makhluk siapapun dia karena doa itu adalah ibadah harus kita persembahkan murni kepada Allah maka sudah sepatutnya Allah saja yang boleh kita sembah dan boleh kita ibadahi. Inilah hakikat kalimat illallah. Barang siapa yang mempersembahkan satu saja dari semua bentuk ibadah kepada selain Allah, itulah yang dimaksud dengan orang yang menyekutukan Allah. Seperti berdoa menyembeli hewan kurban. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau menyembeli untuk selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Demikian pula tawakal, bergantung hati hanya kepada Allah adalah sebentuk ibadah yang sangat agung kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada jimat, barang siapa yang bertawakal kepada hari-hari atau angka-angka atau benda-benda yang bisa yang menurut keyakinannya bisa mendatangkan keberuntungan atau sebaliknya bisa menimpakan kesialan, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bergantung hati kepada Allah. Tidak bersandar hanya kepada Allah. Tidak bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikitpun. yaitu dengan kesyirikan. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla wa la quwwata Illa billahi amma ba'd Qawm muslimin Jamaah solat jumat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian kemudian bagian yang kedua yang Allah jelaskan dalam ayat ini jemaah sekalian, apakah anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman itu apabila mereka telah benar-benar beriman dan tidak menyekutukan Allah sedikitpun, maka kata Allah ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun mereka itulah yang Allah akan anugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah Jamaah sekalian Inilah anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman Sesungguhnya kalau kita coba merenungkan Inilah anugerah terbesar dalam hidup ini Inilah nikmat terbesar Yang didambakan setiap insan Di dalam hidup ini Baik hidup di dunia Maupun hidup di akhirat Yaitu Allah akan berikan dua nikmat Yang pertama nikmat keamanan Ulama menjelaskan Maksud nikmat keamanan di sini adalah nikmat dari segala nikmat keamanan dari segala bentuk azab. Allah tidak akan mengazabnya. Allah akan melindunginya dari segala mara bahaya, baik azab di dunia ataupun azab di kubur, yaitu azab yang jauh lebih dahsyat dari seluruh azab di dunia. Kemudian azab di hari kebangkitan. Azab yang sangat dahsyat sekali dan juga Allah akan melindunginya dari azab yang paling dahsyat yaitu azab api neraka. Sebagaimana juga sabda Nabi saw. Man laki <tul> Allah la yusriku bhih shay'an dhalal jannah, wman lakiyahu yusriku bhih shay'an dhalal nahr. Barangsiapa mati kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia beriman. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun Maka dia pasti masuk surga jemaah sekalian Pasti dia masuk surga Sebaliknya barang siapa yang berjumpa dengan Allah Dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu Maka dia pasti masuk neraka Bahkan jemaah sekalian. Seberat dan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba. Selama dia tidak menyekutukan Allah. Dan tidak melakukan amalan-amalan kekufuran. Masih mungkin mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana dalam hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya benar Adam. Lau ataitani bikurabil ardi khataya. Summa lakitani la tusyriku bisyai'an. La ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam. Andaikan engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi Namun engkau tidak menyekutukan aku sedikitpun Maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula Kemudian yang terakhir jemaah sekalian Allah juga akan memberikan kepadanya nikmat hidayah Inilah orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun Karena hanya dengan nikmat hidayah itu jamaah sekalian Kita dapat meraih kebahagiaan yang hakiki Di dunia dan di akhirat kelak Percuma saja kita dianugerahkan nikmat dunia Kita dianugerahkan nikmat kekayaan Kita dianugerahkan nikmat kesehatan Kita dianugerahkan nikmat kecukupan Tidak kekurangan satu apapun Dalam kehidupan dunia ini Tapi kita tidak mendapatkan hidayah Maka kita akan menjadi Orang-orang yang kafir kepada Allah, yang menyakutukan Allah, yang kata Allah mereka itu adalah ula ikhun syirul Mereka itu orang-orang yang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.